Hej och välkomna till det 41 avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65an. Säsongen har äntligen sparkat igång och då gör vi också vidare. Här idag är jag, Fredrik, Jocke och Jonas. Välkomna hit. Tack, tack. Tack så mycket. Kul att vara med. Det finns väl en given startpunkt för det här lilla tjockssamtalet. Nämligen premiären borta mot afc Tidigare i veckan. Seger 1-0, det ska vi prata mer om, men vi måste börja med en klassisk fråga till er två. Hur kändes det? Alltså, hur kändes det att se premiären från varsin balkong? Det kändes väldigt speciellt. Det var en väldigt speciell känsla liksom, runt hela matchdagen och hela. Jag menar, en alltså, normal premiär så har du liksom en så lång uppladdning och du. du... Har dina rutiner och så här. Men, men här så blev det på något sätt att man alltid åt sidan. För att det var en så, liksom, så konstig... Eh, konstiga premisser för den här premiären. Eh, men det var självklart fantastiskt att kunna se den på plats. Eh, det, det är ju det man lever för liksom. Så, ja, det, det är man verkligen tacksam för att det kunde göra. Eh, men samtidigt så är det ju lite... Eh, Tråkigt och surt och att man kanske... Det kanske var den enda som man såg på plats i år. Så det liksom blir ju lite ledsamt så här efterhand. Men nej, men det var ju fantastiskt att få vara på plats och få uppleva en seger också, tre poäng. Så det, här, men det, det får man vara väldigt nöjd med. Jonas, du lyckades ju vaska fram den kanske allra liksom, vassaste balkongen. Våning eh, fem. Ja, det var otroligt eh, bra plats. Och... Eh... Jag tänkte på det att Joakim sa att det känns ledsamt nu. Och det kan jag verkligen stämma in i. För att jag och min vän eh, Mildred. Vi jobbade ganska hårt för att få igång den här premiärkänslan. Men eh, så här två dagar efteråt. Så har man ju drabbats av någon postångest där Och man inser att eh, det kommer inte bli så mycket mer live fotboll i år. Om man inte vill stå bakom staketet vid friske. Så det känns inte lika... Kul som en balkong i Eskilstuna. Nu, nu när ni har vant er med balkong, kylskåp, toalett och sådär. Mm. Så då, då är en trappsteg bakom ett gunnebostaket inte lika lockande. Det är det ni säger. Ja, men så är det ju. Och, och mm. ja, men det känns just då, där och då så... Men man var bland vänner igen som man inte har sett på länge- det var fotboll, VSK Gjorde en helt okej okay match Vi vann Efter matchen Det var den stämningen Som man har saknat länge Men Sen vaknar man igen och inser att Det här kommer vi inte få uppleva På samma sätt Kanske under hela säsongen nu, nu ska jag använda ett fult ord Men kanske oundvikligt Men om man tänker för VSKs varumärkesbyggande så var den här premiären ändå en, en fullträff tänker jag. Den här liksom uppmärksamheten som blev kring supporternas försök att få tag i en balkongplats och eh, den medierapportering som var både inför och under och, och efter premiären så var det ändå en ganska så här smickrande beskrivning som befäster bilden av att VSK är ett gäng med, med en aktiv supporter- kultur runt omkring och ett troget följe. Jag tycker det har varit alltså, jag tänkte på faktiskt på det tidigare då alltså hur otroligt bra vi har fört sig media som klubb under en ganska lång tid nu alltså, vi har, utan att vi har varit hotat om sportsliga framgångar visst vi vann divisionellt norra men vi har liksom under år, de senaste åren varit otroligt vi har fått otroligt mycket medieutrymme de senaste åren Uh, som, vi, uh, som dels klubben har bidragit med jag tänker liksom på när vi tog in Mjölbe så blev det otroligt mycket hås runt det och, uh, men sen även senare så har vi haft stadiga grejer som har kommit i media där vi har nått uh, internationellt tänkte jag säga uh, vi har nått nationellt med uh, har kommit ut i media och lyckades med återigen nu och det tycker jag var glädjande återigen att vi syns och nej, hörs. Nej men precis, jag menar, för även om varumärkesbyggandet är ett fult ord så är det ju liksom otroligt värdefullt och jag tänker att det är ändå lite intressant om man tänker att vi som följer klubben på nära håll och i vår generation, och jag är ju lite äldre än vad ni två är men Ingen av oss är väl pur ung längre. Så har vi ju liksom flera gånger i den här podden och i massa andra sammanhang. Liksom, kanske med ganska stor frustration ändå talat om så här bristen på återväxt i supportleden och att det är ett ganska gammalt garde som, som bär upp det här. Och om man betänker det så, så är liksom, tror jag, bilden utåt fortfarande så att ja, det, är en, det är en klubb som, som har ett följa och det, det är ju viktigt på alla sätt att visa att den bilden består ja men så lever och att alltså, det händer ju saker runt VSK vilket är alltså för oss gör ju det dagligen mm. för att vi sitter och läser på VLT och är med i olika Facebookgrupper och diskussionssammanhang och sådär. men att det liksom också når ut längre än strås är ju alltid, det känns alltid positivt och vi är alltid glad av det var ni, ni som var där då, var ni fullare eller nyktrare än vad ni hade varit inför en vanlig premiär? Eh, mycket nyktrare måste jag säga. Ja, vi ah, körde på ganska bra faktiskt. Eh, så det var väl <laughs> ganska... Vi hade ju... Vi ville ju ha ett gott intryck såklart oss våra värdar så att säga ja, det, det, det verkar ja. vettigt, jag var ja. ännu lite bekymrad över hur det där skulle sluta mm. jag tyckte Filippe gjorde i det här Discovery-inslaget en, en rolig parallell till till och så jag mm. hoppas att det räcker håller. men mm. det är lite jobbigare när man är ett par våningar upp ja. ja precis, det måste jag säga slog mig också eftersom jag var kanske en, i alla fall tio <laughs> pers på våran balkong <här> <här> så <här> var lite nervös när man stod längst fram men nej, det gick bra som tur var för, för att runda av den här, det här balkongtemat, men mm. de som nu var, öppnade upp sina hem och sina balkonger, tror ni att de ångrade sig bitet eller blickar tillbaka på det här som en ganska kul upplevelse? Vi stod ju och pratade ganska länge med Rita och Bengt-Åke som var otroligt glada över att det var lite drag i lägenheten. <laughs> de bjöd på kaffe i halvtid och så det var otroligt mysiga. Uh, och vi bjöd tillbaka med en flaska vin såklart också och tackade för att vi fick komma dit uh, men, uh, ja, men de var ju glada och de hade ju berättade ju att förra året när det var Allsvenskan i Eskilstuna så hade de suttit upp i balkongen varje match och tyckte att det var kul med all uppstånd som var, ja, som var runt matcherna så att uh, de vad jag kunde tyda så tyckte de att det var superkul bara att vi kom förbi hur var du uppe på städerna? Ja, men det var trevligt. Om jag förstod rätt så hade även våra balkongvärde ett par kompisar som kom förbi. Så vi blev ganska många där vi stod några i hans sovrum också och tittade ut. Nej men så det, det tror jag han bara tyckte var roligt och var väldigt trevlig. Vi, vi gav honom lite, förutom den lilla betalningen, så hade vi med lite gåvor i form av halsduk och fribiljetter och så, där, så han kunde komma och kolla på VSK. Sprid brudskapet. Precis. Eh, riktigt tycker att han är på ett annat lag i Stockholmsregionen. Men eh, det ska ja. det kan man ju ta ur honom. Det, det ska vi försöka göra. Ja. Ska vi flytta från balkongen ner på planen då? 1-0 slutade. Det har vi inte undgått någon som lyssnar på den här podden får vi hoppas. Eh, vad säger ni om matchen? Nej, men eh, jag tycker att. Eh, det är en stabil match utifrån förutsättningarna, det är ingen publik i premiären som ändå skulle ha hypat upp matchen lite grann och även förmodligen spelarnas adrenalinivå och sådär, vi var ju där som, som liten publik men liksom, det hade ju kunnat varit så mycket mer i det här, ja men, Mäla derbyt vet jag att du kanske vänder emot Fredrik och kallar det. Har men... ja, den enklare än att det skulle suga inte ligga vid mälaren? Ja, men i, i närheten där, men det, det, det är tätt mellan städerna. och Det det, det, det, det hade ju det hade varit, varit en stor supporterskara på plats om, ja, inte, om det... det inte hade varit de här. den situationen som där. Nej men så att om att man inte har liksom spelat matcher eller träningsmatcher på väldigt länge så tycker jag ändå att det var en stabil, eh, stabil match. Jag tycker att försvaret ser eh, riktigt bra ut ändå. Eskilstuna kommer inte till ja, egentligen någonting. Alltså de har någon nick på mål eh, som Anton tar ganska enkelt ändå. Jag kan inte påminna mig riktigt att de har någon så här riktigt stor chans. Det är väl... Är det en chans där det är precis i slutet som, som linjedomaren höjer flaggan men om bara vinkar ner det som, som missas? Men, ja. ja, men precis. Det är väl den enda gången man har riktigt så här hjärtat i halskropen, en boll så här... Eller ett inlägg bakom backlinjen som dimper ner på... Men det är blivit ganska dåligt avslut. Mm. ändå av det hela man hade blivit tokig om det hade, eftersom som flaggan är uppe där men ja jag har inte faktiskt sett det efterhand på tv så, så jag vet inte hur det hur det såg ut om det var för sig det första läget eller om linjedomaren vinkar fel helt enkelt. Nej men jag, jag såg ju matchen på tv med, med barnen hemma i soffan vilket ju också är lite intressant. Det var ju någon som pratade lite om vad kommer liksom fälterna bli av att man inte är på plats. Och det är ju förmodligen att man kommer liksom få en mycket tydligare bild av liksom hur spelet ser ut. Och den här omedelbara linkkänslan eh, gör att man kanske ser. Eh, ja, man faktiskt kan, kan hitta. Liksom, ja, man ser lite nycklar och mer neutralt på det hela. Och jag är helt säker på att en, eh, en neutral eh, åskådare skulle säga att eh, det var en helt rättvis. Seger för VSK. Alltså, menar, första halvlek så tycker jag vi utan att eh, briljera offensivt så dominerar vi i matchen och har den under kontroll. Vi har ju en, jag menar, en i stolpen, en i ribban eh, en monsterräddning av den nyinbytte målvakten eh, och en rad andra <hör> chanser också förutom eh, Avads drömmål. Så att det kändes ju Ja men som en vinner man en premiär på det viset så tycker jag att man ska vara väldigt nöjd och sen så tror jag så här att eh, AFC var ju inte alls särskilt bra mot oss men, men jag tror att sett eh, över hela säsongen så är en borta seger mot AFC tror jag en ganska meriterande eh, insats för det är ändå ett lag som har tillräckligt mycket enskild kvalitet för att kunna liksom göra mål och jag är säker på att de kommer liksom sätta sitt spel lite bättre också de har fått in väldigt mycket spelare precis innan det här jag menar, no några av de sista värvningarna som ju också var startspelare nu skrev vi liksom på blev alltid klart dagen innan ja, lite samma dag tror jag ja. så att, eh, jag tror det kommer visa sig vara en jäkligt värdefull Tre poängare. Ja, det trodde man mig kanske om BP borta förra säsongen också. Att vi vinner mot ett ny lag. Men nej, men jag, jag håller med. Jag tror att jag tror också att AFC liksom. jag tror inte att de går mer än BP faktiskt och åka rakt ur. Utan jag tror att de kommer, inte vara med i toppen men jag tror att de ändå kommer de kommer ha stabilt superrättande lag framöver. Och nej, men jag inte bara du sa att vi har ganska många chanser liksom, I början där, eller inte i början Men i första halvlek Det hade ju inte varit ologiskt Om vi ledde med 3-0 Med tanke på stålträffarna med nej, fint nej. skott Och liksom äh, Ja men det Vi är också Ja, det är ju lägen som alltså, Matchen var ju Det var ju inte hög intensiv På det sättet att chanser Alltså det var inte så mycket De chanserna, som chanser skapas ju i en halvlek egentligen och sen blir det mål på kanske ett avslut. Alltså jag tycker att VSKs kalvakad som det ibland känns som att det har liksom pratat om, det var väl egentligen en helt okej okay halvlekt där vi skapade några chanser. Sen att AFC skapade ju noll chanser. Men jag tycker inte att vi skulle ha gjort ett med 3-0. Liksom... 3-0 kanske, till, men mm. jag skulle nog vilja säga att vi, vi skapar ju liksom ett, ett ganska stort antal riktigt Alltså stolpskottet från Navald tar ju målvakten om man inte... Nej, Nej, inte en chans. Han är ju skadad dessutom. Jo, är... no, om är inte var skadad så är möjligt men där. Är... Ja, det är möjligt. Dels är det väldigt nära att gå in genom stolpen. och Dels är ju eh, Joshua Wicks eh, skadad. På han... många vis. <laughs> <laughs> så, eh, han hade ju förmodligen inte liksom tagit det om det hade gått inom ramen. Uh, samma med dogge Scott så kan jag också liksom bara det är ju det är väldigt nära så det, det menar jag att det hade inte varit konstigt om vi hade ledat med 3-0 men det, det, det är inte så att vi liksom direkt förtjänade att leda med 3-0 ah, Jag vill bara tona ner det lite. grann. jag tycker det har varit lite mycket att vi hade så mycket chanser i första halvlek, visst vi hade chanser uh, men jag tycker att uh, uh, det var ju också väldigt torftigt anfallsspel till och från. Eh, hade, hade liksom... För det var ju... Min känsla för matchen var att så här, nu är vsk alltså så framför att de var någon kampundar av som liksom stod med kopplat eh, draget liksom, och bara deras hus eller matte skulle släppa löst dem så skulle de bara rusa in på planen och köra över AFC. Det var ju min pepp i för matchen. Men, men det här låter ju mer som en <gåll> ganska så här... Eh, som man säger, verklighetsfrämmande föreställning om hur matchen skulle gestalta sig. Mm. Alltså, jag håller med ja, om det här. jag tror att AFC också kanske också skulle vara kamp under det här scenariot men att det skulle bli mer smälla på med det. Jag tyckte det var väldigt... Men jag tror att det, om man nu, jag har ju också sett en hel del tysk fotboll sedan säsongen drog igång där, också utan publik och jag tycker nog verkligen att man kan se att matcherna får en liten annan Karaktär, alltså, just till följd av avsaknaden av Och Inte minst vad gäller den här typen av intensitet. Att det blev ändå lite mer så här vårdat lite mer återhållsamt eh, spel. Och sen så tycker jag ju nog ändå att visst, de kanske inte var som liksom så här nyss nyslös släppta kamphunden men jag, det var ju ändå otroligt tydligt hur konsekvent VSK jobbade med det här höga eh, pressspelet. Som, som man ju liksom såg under försäsongsmatcherna Sen ja. jag tycker ändå vi kunde ha fått till det pressspelet ännu lite bättre för det var vissa gånger som man kände att där, borde man, där, där fanns det typ en trigger och där borde man höra det från bänken också i alla fall på plats. Nej men det hördes jättebra i, i alltså på TV-sändningen ja. också alltså hur det ropades liksom mm. när man ska gå och åka att det märkte så att det fanns liksom kanske också vissa missnöje med att inte pressen kom mm -hmm. lika högt och, och hårt. Men eh, jag tycker tendenserna, alltså det, det här, jag vill inte alls säga att det här var liksom den perfekta premiären resultatmässigt är det det, absolut. Men, eh, men jag tycker liksom det fanns nog med positiva och tydliga tendenser för att man ska vara tämligen tillfreds med det. Mm. Nu pratar vi hela den hel del om första halvlek Andra halvlek så faller vi tillbaka lite mer Vi skapar inte alls lika mycket chanser Även om man tittar på den här highlights-videon från Deep play Så har inte AFC någon chans alls Vad kommer ihåg Men de hade, vi, de hade vi någon chans som vi var inne på Men den, den är inte riktigt lika bra som den första ändå Vad säger ni om den? Nej, det, vi mattas väl lite, de spelar lite rakare och lite längre även om de inte liksom då, eh, skapar så mycket så eh, exponerar de sig inte lika mycket för den pressen som vi har. För man måste säga att i, i första halvlek så försöker de ju ändå spela rätt mycket de spelar på ganska små marginaler och ur det så uppstår ju en hel del liksom, eh, chanser för vår del eh, det kanske också har de, de här spelarna har inte, de har inte spelat match eh, på jäkligt lång tid. Det kanske handlar om att liksom orken och intensiteten går ner lite. Ja, svårt att säga. Ja, jag eh, har faktiskt inte att tillägga än vad Det kändes precis som Fred säger att Kanske, alltså det taktiska, jag ska, inte, jag ska inte ens försöka mig på att uh, lägga ut någon analys om det taktiska. Utan jag, ska bara, jag konstaterar bara att för som för att AFC börjar skicka längre bollar, vi ska kanske backa det hem medvetet för att gå på kontring för att vi har så pass snabba killar där uppe liksom så att... Uh, men det var ju klart tråkigt i Halleck för att det kändes känns som att det var en lång väntan till slutsignal bara. Ja, och så vill man ju inte se vem ska spela. Och så, li och så lite onödigt nervös på slutet då eftersom mm. det bara var alltså det hade ju känts otroligt tungt om vi hade kommit därifrån med bara en poäng. Mm. Men om vi går från liksom, vår brist på, på taktisk analysförmåga till... vi kanske ska sitta och spekulera här. Nej, i, för för fan, man, med verkligen, taktisk analys. verkligen inte. Jag tycker det, vi, har aldrig, vi har ju aldrig utgett oss för att vara en podd med, med tavla och annat. Vi jobbar ju utan tavla. Men eh, om vi skulle kasta oss från liksom, de stora dragen till de spelarspecifika insatserna Uh, vilken var din uh, Man of the match Jonas? Ja men det går väl inte att säga något annat Än avad eller För det målet han gör alltså, Det är kanske tasket mot uh, Våran backlinjer som gjorde ett jättebra jobb I hela matchen uh, Men tyvärr de skiner inte lika mycket För de gör inte målen Som avad gör Det är otroligt mål han gör När han lägger ner Fem gubbar mer eller mindre Och Kylligt avslutat med fel fot. om jag förstod det rätt. Mm. Mm. Eh, ja, Jag ska ju upp eh, tre saker där som jag vill eh, lyfta fram. Eller tre nej, det blev ju inte spelare. Jag ska upp Avad, eh, såklart. Eh, för målet och för, för att han, jag tror att han kommer bli superviktig för oss. Det, sy det syns liksom. Ibland faller han bort lite i spelet, men. Eh, det är en riktigt klassspelare som vi kommer ha otrolig nytta av den här säsongen. Eh, och också framförallt att liksom få två kanter som hotar eh, väldigt mycket. Men Filip och han kan byta lite ibland om det är lite för fast. Och, och man, man kan hålla på att laborera lite med det där och båda känns som att trivs ganska bra på, på båda kanterna så att man Uh, ja, men man, man kan uh, hålla på och laborera där. Uh, sen skrev jag baklinjen som helhet. Uh, för att uh, uh, svårt att lyfta fram någon. Uh, jag tycker de var bra. Bra överlag. sånt uh, skott som vanligt. Uh, Engström stark i luften. Och, uh, ja, men bra, bra. Bra liksom som styr Och Kalle var också väldigt bra. Eh, så, så, så den men sen vill jag också lyfta fram eh, Albens Sparrong som jag tyckte jag gjorde ett väldigt bra inhopp. Och eh, eh, ja, båda väldigt gott för, för framtiden, liksom att ha honom. Eh, vi, att han visar fram fötterna. För jag, var någon gång man liksom blev lite så här orolig eh, på hans kant när de försökte anfalla. Men han löste alla situationer eh, väldigt bra. Eh, så är mycket imponerad av honom faktiskt. Så, så det var. Det var det jag ville lyfta fram min spelare väg från matchen. Du då, Fredrik? Uh, ja, nej men alltså det är, ju, det är helt omöjligt att inte nämna Avad, såklart. Jag, jag vet inte om jag skulle kalla honom man of the match. Uh, för att han... Det var ju ganska långa perioder när han var osynlig. Jag tror inte man ska skylla honom för det. Att, utan vi... vi uh, vi har väl en bit kvar innan vi liksom hittar hans potential och hans yta och det där samspelet funkar. Men, men att ha den typen av kvalitet på, på plan är ju underbart. Och det är ju ett, alltså jag kan faktiskt inte riktigt dra mig till minnes när vi senast liksom gjorde ett mål av den där, av den där sorten. Där det är liksom så, så bra och så kontrollerat eh, i, i liksom den enskilda manövern. Både när han väljer att vika in och. Eh, Får den här sidoförflyttningen där flera gubbar går bort så Och sen det här liksom... Ju väldigt... Liksom nästan så här retfullt... Eh, lösa med väldigt välplacerade skottet i, i bort stolpen. Det, eh, ja men det bygger bara på, på det här som man kunde se under försäsongen. Eh, när han ju också kom in då. man såg att han hade en bit kvar fysiskt och så vidare. Men... Ja, det är kvalitet igenom. Och det är... Någon, och det, eh, eh, ja... Det är underbart. Sen så tyckte väl Det fanns ju flera... Backlinjen var ju såklart bra. Anton gjorde det han skulle på ett lugnt sätt. Plockade ner en del saker. Blev dock inte utsatt för några prov överlag, liksom. Nej, det blev han inte. Men liksom hela, jag tyckte, hela det defensiva spelet kände så här: Okej, okay, bra. Det här är liksom en fungerande enhet. Men det är också... Förlåt om jag avbryter. Men det är ju så här. Att, att det liksom sitter känns ju också så jävla tryggt ja. på något sätt. Att, jag menar så här, hela... Eh, alltså Anton och med där han styr ju säkert det och liksom, eh, jag menar, allting känns som en enhet så att de avslut han får på sig där står han ju bara rätt som han, han kan göra och liksom bara fånga ner bollen så att det, de får ju allting dit de vill liksom hela försvarslinjen Anton inkluderad Verkligen och det där samspelet ska man alls inte underskatta för det är ju så att vi har ju sett vad det kan betyda eh, både i närtid och lite längre tillbaka om man har en målvakt som, som är osäker och som Backlinen inte riktigt litar på alltså då blir det ju ett helt annat försvarsspel rakt igenom. Då, då faller Backlinen lite tidigare man hamnar i knät, man skapar större ytor så att ja, det där samspelet och att vi har en målvakt som backlinjen litar på det, det är liksom också en förutsättning för att vi ska kunna ha det här spelet vi har. Mm. Eh, sen så tyckte jag att Även om det finns klar förbättringspotential vad gäller de avgörande passningarna och inläggen så tyckte jag att Skog gjorde en bra match. Han jobbade hårt ute i korridoren som wingback. Men liksom jag spred inläggen lite för, för mycket. Men ändå tycker jag liksom bygger vidare på det man såg i slutet av förra säsongen och visar att det finns liksom en arbetskapacitet och också liksom en Förmåga i en-mot-en-spelet som, som kommer att vara en stor tillgång. Eh, fan, det är väl ingen som gör en dålig match, tycker jag. Eh, jag Känner kände du också, nu ska jag sling Carlberg här också, för att han gjorde ju också en bra match. Ja. Jobbar hårt där framme. Slet, eh, fick iväg ett fint skott som förtjänade ett bättre höde. Eh, alltså jobbade hela matchen i sitt defensiva arbete också, stenort. Ja, precis. Och också tycker jag liksom i nästan alla såna här situationer där han är liksom felvänd eller det är en 50-50-passning så kommer han liksom segrande ur de situationerna. Mm. Sen så har han en del liksom i sitt eget passningsspel som inte är idealt, men han gör liksom en bra match och han är nära att liksom stressa fram ett mål också. Mm. Just det, det var helt jättegott. Eh, nej men jag, ja, det är väl ganska lätt att vara nöjd tycker jag, utan att det är lätt att vara nöjd för vi gjorde en stabil insats och man vet att vi är ändå mer och Få ut av det hela. Ribeiro ja, glänste inte men gör ett gediget, bra jobb. Han är en bra tvåverksspelare. Tycker jag också Hellgren är stabil. Alltså... Mm. Så han tror du lyft fram i det, det laget. Ja, ja, men, exakt. ja, men precis. Alla kan bli bättre nu så att vi kommer ju ta hem där i året. Titta vad jag sa när du sa det alldeles nyligen. Så här, att det var stabilt. Visst kändes det inte lite stabilare liksom, än förra året att ha den här etna ledningen och ändå liksom under den här andra halvleken visst, vi på slutet så var vi under visst tryck men, men visst kände det väl, det är väl ändå stabilare än under liksom tidigare år man hade ändå inte så här hjärtat så mycket i halsgropen som man ändå brukar ha när vi har en, en -målsledning, eller vad? jag vet inte om det berodde på att jag hade druckit en öl men jag var aldrig nervös än det andra halvleket som mycket vara men alltså, det kan ju vara alltså, jag minns ju jag var halmströmmet och hemma förra året när Halmstad gick upp snabbt 2-0 ledning kanske. Vi hämtade upp till 2-2, tryckte på för att ledningsmål. De fick straff. Missade straffen. Och vi fortsatte trycka på. Men sen lyckades vi ändå släppa in ett mål i ja, ja. Där kändes det liksom... Nu har vi spelat en match i Superrättan i år. Men den... Och visst, det kanske också har jag med publiken. För det var ju inte på hemmaplan. Och det var mycket folk och... och Publiken krävde ju såklart när, när vi hade gjort 2-2. Då skulle vi ju såklart avgöra. För vi, vi var ju i bättre lag i matchen. Mm. Och spelarna vi ju såklart och trycka framåt. Och då blottade vi bakåt. Men uh, den känslan fick man inte alls av sig i matchen. Utan, visst, nu ledde vi med den också. Men det var otroligt långt känns det som. Nej, men jag, jag håller med och jag tycker att det här är någonting... Det var ju så länge sedan nu, men man ska ju inte glömma bort de här försäsongsmatcherna och svenska kuppen-matcherna som ju också båda hade gått. Och vi ska ju inte glömma bort att vi har en nytränad duo som ju har liksom ändå gjort en hel del tydliga avtryck. Jag tycker ju att mm. vi är vi är mycket mer så metodiska i vårt spel. Alltså vi... Jag tror att vi ser vad laget. Försöker göra och vill göra, och vi gör det på liksom ett systematiskt och väldigt medvetet sätt. Och det betyder ju såklart att spelarna vet ju vad de ska göra och förväntas göra. Det finns en mycket större tydlighet, och jag tror att det är det liksom också som bidrar till den här känslan av att det är lugnare och att vi löser uppgifterna på ett sätt som är mer förutsägbart mm. faktiskt. Alltså inte förutsägbart i dålig bemärkelse, men att spelarna faktiskt har tydligare liksom så här instruktioner och nycklar och vet hur man ska hantera vissa situationer ja men jag tror att det är viktigt att liksom behöva tydliga riktlinjer för att ändå kunna vara kreativ inom de riktlinjerna verkligen. Liksom. Så, så, så, så, vi ska inte glömma bort att vi hade att vi har ett nytt på. nej det ska vi verkligen inte göra vi ska snart liksom lyfta fram det, Precis. det du just gjorde att. jag tror att det är mycket ligger där i det nya spelsystemet som vi har också som vi satte på en gång Även om vi säkert har tränat mycket på det Och har det i träningsmatchen Och såna här de få vi hade Satt det på en gång då? Lätts på spelarna som att inte gjort det Det var väl ändå vinst Och ja, hyfsat bra ja, för, oss, för oss är det i toppen Vi bryr oss inte så länge vi vinner Nej, men jag, ja, fast jag, mm. men, jag tycker mm. ju att Kommentarerna från spelartruppen De har ju ändå varit så här rätt Samstämmiga Alltså i så mått att de är också nöjda. De tycker mm. att det offensiva spelet måste förbättras. Yeah. Men liksom, det, det är bara ett otroligt härligt friskhetstecken. Liksom, att man tänker att man vinner premiären. Man är nöjd fast man säger själv liksom, att vi kan förbättra oss. Jag tänkte du, så att det inte satt riktigt? Liksom. Nej, men det är väl lätt på Mörbund, Avad och andra spelare att... Liksom... Skog också, intervjuen efter matchen att liksom ja, men anfallsspelet, eller Skog kanske mest pratar om att alltså, egna inlägg att de inte satt, men det var ju ändå känslan att anfallsspelet var inte där de ville ha det eh, och eh, då har ju inte spelsystemet satt sig än. det var det mest min poäng det nej men vi vann med 1-0 eh, om spelsystemet sätter sig snart så då kommer vi igenom ett 2-3 dal kanske mm. så det är ju härligt ja men precis, ja, men förhoppningsvis och det är väl lite liksom, offensiv men som val det gick inte stå men liksom det, vi hade ett par chanser men det var något skott utifrån och, och liksom Dogges stressade en uh, nyinbytt ung målvakt så där mm. uh, I övrigt så kanske vi inte spelade oss fram till super mycket chanser heller så där finns det väl klar ja, utvecklingspotential. Det var ju otroligt mycket felpass från båda lagen i mm. första alldeles vilket gjorde att man kände ju så fort ASC slår bort den målet för det var ju förra året att vi var otroligt snabba på att gå på anfall när motståndarna tappade bollen. Eh, och, eh, men att vi tappade bort många sådana chanser mot AFC när, när vi vann bollen högt upp på plan. Att vi också då stod en dålig passning. så att, Men det är klart, de har inte spelat träningsmatcher på... Eller, <laughs> jag, jag tycker nog att ni har fan lite orimligt höga anspråk här för att Eh, för det första måste man också tänka på Det borde ni veta bättre än mig Som, som satt framför tv Men liksom det jävla sjufallet Som var under stora delarna Vi stod ju under ja, Jag märkte inte av det men Det var ju otroligt när vi viftade ut med min halsduk Och kände jävla hur det regnade <laughs> ja, Det var ju otroligt blött på planet. Liksom, ja. Det är svårt att sätta svar på bollen och. Ja, men Precisionen i passningsspelet Och sådär men, men sen så tycker jag nog ändå att man måste, som så här referenspunkt ha hur det såg ut liksom under en ganska stor del av fjolås Nämligen det här, liksom, ändlösa, helt resultatlösa så kallade Possession-spelet. Och så jämför vi det, liksom, med, med det, de tendenser vi ser i det här spelet. Alltså det, eh, det är inte alls fullända att det finns, eh, som man säger på tyska, lufna oben. Det finns, liksom. Vi kan klättra högre men eh, det är fan ja, jag tycker nog att det här är. Eh, det är bra, vi spelar ju ett enklare spel Ja, ja men det är vi mm. nog eh, Inte så liksom det är inte den här possessionen som, som var tidigare utan det är mer rakt Ja, men man blir också orolig för det ju otroligt mycket om kortbattningsspelen och sådär, så att. och det var ju det Gabelsson chattade om också och så kom vi till tunga äh, naturgräsplaner borta av matcher. Och hade otroligt jobbigt när vi inte kunde rulla bollen som vi som de har tränat på på konstgräset. Äh... Inte för att det gick så mycket bättre på konstgräset hemma egentligen. Nej, nej, nej det, tog, det fastnade ju ofta. men ja. Tycker fan om ni har liksom grävt ner er lite i... i... Bristen på... Jag är positiv, jag bara slänger ut, brasklapparna brasklapp. I fan det skiter sig. Mm. Men äh, ska, vi, ska vi titta lite extra då, kanske på, på förvärven. Hur tycker ni de skötte sig? Vi hade ju äh, en i en lagdel i princip. Äh, Engström i backlinjen, äh, Ribeiro på mitt mittfältet och äh, Awad framåt. Ja, Awad har vi ju nämnt. Ja, det har vi nämnt. Har ju... Jag har nämnt Ribeiro också, ja. men, men äh, om vi liksom... Uh, ja Man älskar ju bara vads, liksom touch Hans liksom mjuka Mjuka rörelser med kroppen När man viker bort motståndare Alltså det är svårt att inte Man blir glad att se det Ribero uh, Slår bort lite bollar Men Jag uh, vet jag känner ändå att om han får någon till nu så kommer han vara dominant på vårt mittfält. Det var ändå min känsla av matchen. Att han ändå är en tydlig referenspunkt. Om vi ska prata begrepp. lite. Bra Bra. Om vi ska prata lite ja, tränalingor. Nu blir vi en taktikpodd ändå. <laughs> Vem ja. hade kan ana det? Och jag kommer att få en smäll på fingrarna. <laughs> ja, men ni förstår... Alltså han... Tydlig pjäs i mitten. Med bra fötter. Och, en så kallad tvåvägspelare. Ja men herregud. <laughs> ja. Tänkte faktiskt precis ja, på, nu, på det, det ut, nej, men, ja, Ängström märkte jag inte av. För att det känns som att de var bra, otroligt bra tre enighet bak liksom, som ja. rörde sig ihop. De, det känns som att de tre där bak nu kommer jag hoppas att alla kommer hålla hela säsongen. Uh, för att det var ju liksom det var alldeles farligt. De rörde sig perfekt ihop, kanske. Antagligen för att det hände ingenting. Mm. Du kan man få kasta in ett till namn i den här. Eh, inte Man of the Match, men eftersom vi ändå ska nämna nästan alla vid namn, tycker jag Kosovic. Eh, gjorde det bra han, mm. eh, matchen igenom och eh, det är också han som spelar fram Avad. Eh, också hans debut. Vilket kanske borde göra han Man of the Match. För att han gjorde ett jättebra arbete. Otro... Det blev superrättande. Ja, precis. Ja, jag... Och så otroligt glädjande att, att han har skrivit på ett nytt kontrakt. För det är ju dels roligt. Alltså jag tycker att han är från första början, när han fick sina första chanser, så har han verkligen visat vad han kan. Och nu har han ju liksom tagit stora steg, alltså tycker jag både fysiskt och i spelet och... Om den här klubben ska funka så måste vi ju få fram spelare liksom ur de egna leden eller som vi liksom plockar tidigt i det här området. Så det kändes väldigt positivt att uh, han levererar på den här nivån i premiären. Om vi ska nämna spelare också på, på plan så måste vi också nämna Filip Troné som jobbar hårt som vanligt. Bara... Vi vill inte utelämna han för att han också sliter hårt, jobbar bra. Alla var bra? Alla var bra, ja. Var det någon som var dålig då? Nej. Mm. Är det någon som vi ska vara missnöjda med? Nej, det var väl alltså, stabilt genom alla. och uh, Det här är ja. bara för att jag har väldigt höga krav på honom. Men jag tyckte mm. nog att Brian var lite mindre bra än vad han brukar vara när han kom in. Alltså... Jag tyckte Brian var ganska bra ändå ja, Den där vi stod på vår bakom var Ja nu har Brian barnen, skönt, nu blir det något klokt Ja, <laughs> absolut Jo <laughs> så, men Så levererade han en klok passning och sprang en jo, klok klöpning Jo han hattning. la sig i rätt läge liksom <laughs> ja, och lätt mm. måste komma upp i ryggen mm. uh, Jag satt faktiskt för ovanlighetens skull och ropade framför tv-soffan in med Karman Jag tycker nog vi hade kunnat uh, släppa in honom på slutet Askeberg sa väl det, att han planerade för att bygga in Karvan där. Men sen började Dogge löpa igen helt ja, ja. Mm. Mm. Nej, men Jag var helt. Mm. tänkte att det vore perfekt läge att och låta mm. liksom Karvan komma in och göra 2-0. Mm. Ja, verkligen. Jag hoppas att Karvan får spela snart igen. Uh, jag tycker att Karvan har fått oförtjänt mycket kritik de senaste två säsongerna. Uh, dels för att folk var på hans... Liksom, uh, att han inte jobbar tillräckligt hårt. Utan han jobbar stenhårt hårt jämt med Sen har ju han lite av det Avad. Att han vill göra mjuka, fina rörelser. Och göra fina, enkla, eller, fina skarvar till sina medspelare. Som kanske inte alltid lyckas. Men uh, det måste ju sådana spelare få göra. För annars kan vi ju bara plocka in. Ah, inte, ja, nu vet jag Hårt. Hårt arbetande spelare utan finess Men vi vill ändå ha lite finess i vårt lag eller? Självklart vill vi ha det Finess är grymt Men det, det måste ju bli liksom en bra balans Jag funderade lite på det ehm, Jag på någon podd Jag kommer inte ihåg vilken det var som tog upp det ehm, kan Det kan ha varit sides podd Lyssnar du på andra poddar? Jag lyssnar på andra poddar ibland ehm, då, då pratade de om det här med att liksom Vara komplett eller vara spetsig På någonting och då liksom Awad och Carvan också liksom I viss mån är liksom Extremt spetsiga framåt mm. Mm. Ganska dåliga bakåt Och då är frågan liksom så, här, Hur vill man spela? Vill man att Vi ska vara Vi ska ha Alla spelare ska liksom vara ganska bra bakåt Och ganska bra framåt Eller vill vi ha några spelare Som är extremt bra framåt Och ganska dåliga bakåt ja och men, precis och det är nästinte VLT:s intervju med Avad då, där Dilken äh, vad är uttalade ja, ja. sig av Avad och sa det att äh, han, svenska klubben måste låta sina spelare få jobba offensivt bara de, alla spelare ska inte jobba i två riktningar för att de bidrar inte Defensivt, men de bidrar otroligt mycket offensivt. Så de måste liksom få chansen att skina där istället och producera poäng. Och mm. det är det med Carvel att han får lite kritik för att han, ja men han kanske har haft ett kroppsspråk när han inte fått en passning. Utan han drar upp med händerna och sen lunkar han lite hemåt. Men nästa sekund kanske han nickar in ett mål trots att mitt är två huvuden längre än han. Mm. Förstår ni vad jag är ute efter? Jag, förstår jag tycker, du. Att, tycker att, tycker att Karvan har... Det, det är min poäng är egentligen bara. Att kalvarna, jag tycker att Karvan har fått för mycket skit de senaste två säsongerna. Eh, jag, alltså jag har inga som helst problem med att man har en, så här, en tydlig rollfördelning och eh, inte eh, har en fyrkantig förväntan på vad varje spelare ska kunna bidra med, men jag tycker ju att alltså kritiken mot Karvar, eh, jag, vet, jag vet liksom inte om det håller i huvudet huvudropet på ståplats eller men... Mm, men... det är ju mycket form av ståplats rop är det Jo, så mm. kan man säga. Men, mm. men jag, jag tycker ju att eh, den kritiken jag har haft mot som har snarast att han har inte heller liksom levererat i det offensiva spelet på det sätt man har förvänta sig. Men han, han leder ju otroligt under Gabrielsson. Att, vi, att han var helt ensam in i, nu blir det taktikpodden igen här han var ju helt ensam vi hade, vi hade Filip på ena kanten och så hade vi någon annan på andra kanten och så var det bollar, bollar på kanterna in mot eh, fi, eller mot Carvan som var helt ensam in i boxen det är klart att han inte kunde göra mål där helt ensam mot två stora starka mittbackar som hade markering på han eh, nej det var ju många som led under Gabrielsson det var ju inget tvivel om jag tror att min enda poäng är att jag tycker nog att Avad har lite mer av de kvaliteter som krävs för att man ska vara mer förlåtande av hur man agerar på plan i stort än vad Karvan har eller har visat. Men däremot så är jag helt säker faktiskt på att de två tillsammans mycket väl skulle kunna liksom visa upp ett, ett jäkligt svårstoppat anfallsspel och det därför hade det också varit roligt att kunna få Tjej, då var det väl Lavadrerad utbyt när jag vill ha in Karvan. Men, men Karvan är ju som en smart spelare. Och jag tror absolut att vi kan få se ett kombinerande där. Och det är ju ett lyxproblem och en tillgång att vi har olika typer av anfallare. För att Dogges hårda jobb fyllde ju en tveklös funktion i den här matchen. Men jag vill absolut kunna se oss på olika vis. Kul. Cool. Det mest diplomatiska jag hört från dig i hela mitt liv, tror jag. We shall overcome, uh. socialdemokratisk konsensus, mm. förhandlingskultur, uh. you name it. Uh. Nej, men vad fan, jag är ingen uh, antikarvan person. Uh, men jag vill att alla ska göra jobbet. Och det betyder inte att jag inte inser att man kan göra jobbet på olika vis. Mm. Gott så ska vi stänga ner hela eh, AFC premiär... AFC stänger vi gärna ner. Vi kan stänga ner hela AFC, men vi stänger ner premiärdiskussionen. Eh, och eh, gå vidare kanske till eh, något eh, som kom också här i dagarna. Eh, det ska vi vara årsmöte, det kommer till ett nytt... Styr... Den andra juli va? Ja, något sånt... Digitalt. Digitalt årsmöte ska det vara... Det kommer ett nytt styrelseförslag eh, från valberedningen som på något sätt kan jag tycka att det är så här lite VSK-rekord att kunna vara ganska olikt det styrelseförslaget som kom till ordinarie årsmötet eh, bara för ett par månader sedan. Eh, men jag är i alla fall ganska positiv eh, till de förändringarna som har skett. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra men ska vi, vi kan väl börja med att prata om den... Nu har ju Christer Blom avgått som ordförande och vad jag förstod så avgick han på en gång och inte bara inte ställde upp för omval. Nej det stämmer, han avgick ju med omedelbar verkan och angav ju personliga skäl som anledning till det. Det behöver vi inte spekulera mer i om det är så eller inte men... Däremot så det, det som skedde var att Annika Enberg eh, har ju då klivit in som tillförordnad ordförande fram till årsmötet. Annika har ju tycker jag gjort ett jättebra jobb i styrelsen och varit en resurs men ju av nu. Så det är ju igen ganska stor omsättning och mycket nya namn men tycker jag i det här senaste förslaget från valberedningen en rad eh, riktigt Bra personer. Man kan, ju inte, man kan ju notera att det är en del comebacker. Tängan som är bekant både för den här och en annan pods-lyssnare. Föreslås ju på att bli ny ledamot. Likadant då den föreslagna ordförande Anna Sjödin har ju varit med i styrelsen och avgick ju då när det var tumultartat. Ja, de Sen, avgick att... samtidigt va? Precis, det var ju det fyra, fyra stycken som avgick. fyra uh, gäng. Sorry. Ja, det är ju populärt att mm. ha namn, namn och nummergivna gäng i här. Eh, så det kan man ju konstatera. Sen det som är så likt från det ursprungliga förslaget, det är ju... Eh, vår demonanfallare Emil Smejers Vilket tycker det är bra Att vi fångar upp folk som har spelat i klubben Som kan saker och ting Och har dessutom en ekonomisk kompetens Jörgen Hedström Inbitens reporter Med bra näringslivserfarenhet Bra, bra efternamn Ja precis mm. <laughs> Bonus för det Du vet hur mm. du ska rösta på Jonas Ja Eh, och sen Anders Berg, eh, som jag eh, känner framförallt som så här, tränare till en av mina söners fotbollslag. Det säger jag ju inte att man ska sitta i VSK, vsk styrelse. Men han är ju dessutom chef för Salberga-anstalten, och eh, det är ju ett rätt betydande ledningsuppdrag. Så det, det känns också bra. Du kanske också har noterat hur han är som person och sådär, i och med att du har fått kontakt med honom tidigare. Så. Ja men alltså jag har ju bara observerat honom som, som ungdomsledare men där tycker jag han ger ett jättebra intryck, engagerad, tydlig, ödmjuk, en bra representant för, för VSK och väldigt engagerad. Också en sån som alltid syns på ståplats utan att vara liksom en sån här utstuderad supporter och flaggviftare. Så det tycker jag känns som ett bra namn. Sen om man då ska kolla på det som har tillkommit så är jag otroligt glad över att Hanno Högberg har övertalats att ställa upp och föreslås i det här. Jag har ju själv som en del av er vet, ingått i valberedningen några år tidigare och Hanno är en sån som vi har jobbat på och haft en kontinuerlig dialog med eh, tidigare vårt kommunchef i Norberg stor erfarenhet från ABF och andra folkrörelser och också stor erfarenhet eh, från idrottsrörelsen och varit ordförande för Rumber Tigers alltså de verksamheten där vilket jag har varit såklart, det är en annan sport eh, men det har varit en verksamhet och det är en person som jag har jättestort förtroende för, så jag tycker nog eh, det här nya förslaget ser bra ut Kommer han att fråga varför han nu inte har tagit ja då antar jag till styrelsen tidigare? Han har uppenbarligen fått den förfrågan. Ja det är sånt som eh, nej men det, det, det avgörande argumentet från hans sida har varit att han har haft sitt engagemang i, i Rumbu och inte velat kliva av det och har haft vissa mål som han vill skulle uppnås innan han lämnar klubben och en sak som han har varit väldigt engagerad i har varit det här med arenafrågan och nu är ju den här innebandyhallen på plats och... Eh... Nu kliver den in i en styrelse och jobbar med våran arenafråga. <laughs> Precis, äh... så, så nu, nu har vi snart en, en nybyggd arena. Nej, nej. Då. Men, nej, men det, jag har tolkat eh, hans eh, tveksamhet tidigare bara om att han har velat hedra sina uppdrag och velat avsluta dem på, på ett sätt som man kan göra med gott samvete. Vilket jag tycker... Säger en hel del om vad det är för person man har att göra med. Mm. Eh, så jag tycker att valberedningen har gjort ett bra jobb. Och man kanske rent av ska kunna säga så att den här eh, coronafördröjningen kanske inte var av ondo mm. i, i det här hänseendet. Mm. Eh. Det låter väl klokt. Men eh, Anna Sjödin då som ordförande, eh, förstår, då var du med i valberedningen då när hon föreslogs förra gången? Eh, ja det var jag. Så då har du lite koll på henne också tänker jag. Absolut. Jag tycker hon är en, en bra person som kan åstadkomma mycket och jobba väldigt organiserat och fokuserat. Hon har till exempel varit så här drivande i att Spectrum kom på plats. Så så här målenriktad, bra organisatör. Sen så tänker jag om man, om man fick drömma fritt. Jag tror absolut att det kommer vara en tillgång i styrelsearbetet. Men om man fick drömma fritt så det som har varit den stora utmaningen... Uh, under alla år som jag satt i valberedningen eller alla, det var väl kanske tre det låter som, <laughs> det låter som jag var Krista kristankarsved och liksom med ett stående inslag i valberedningen riktigt så har det inte varit men den stora utmaningen det har faktiskt varit att få uh, en riktigt erfaren uh, ordförande på plats uh, och uh, Anna Sjödin har massa kvalitet och jag hoppas att du kan växa in i den här rollen också. Men idealt sett, om jag hade fått önska fritt så hade vi haft liksom ett eh, eh, kanske ännu mer så här etablerat eller erfaret namn på den posten. Ser du någon av dem i, eh, i stils, eh, listan eller någon utifrån du tänker på då i så fall? Ja, men det, det tycker jag är svårt att, att säga. Alltså att Jag har inte haft en typen av så här intensiv dialog med de här personerna det kan ju som gör att jag kan säga det men eh... Mm. Eh... ja hade jag fått önska för menar, det är lätt att ropa efter så här eh... Johan Söderström eller någon före detta idrottsminister eller något sånt där det är kanske inte alltid det realistiska med och, och bästa för folk är inte beredda att göra jobbet eller har massa andra åtaganden men eh... Jag tycker att under de senaste åren så har det varit en rad bra ledamöter som har kommit in men det här att eh, ha ett effektivt styrelsearbete och kunna hitta en bra rollfördelning där har vi väl kanske liksom inte nått hela vägen fram och det är ordförandens ansvar. Så jag hoppas att det kan bli så nu. Ja, jag har inte jättemycket att tillägga förutom att eh, jag pratade med Anders Tengström innan eh borta premiären och det jag hade säga till han var i stort sett skulle in och röra runt igen nu i styrelsearbetet och då skrattade han gott uh, och Anna när jag träffat lite i sociala sammanhang och uh, det säger ju ingenting alltså för mig framstår hon som en, en uh, person som är trevlig och rak och uh, sådär men hennes uh, hur, hur hon funkar i styrelse och som ordförande för, för, för ingen aning. Är, jag tycker om Anders Jodin som person, eh, annars, noll, ingen aning. Nej. Och, men sen är ju frågan, det jag tänkte på bara var ju att Anders och eh, Anna hade ju ändå, de var en del av eh, utbyta utbryta gruppen. Så det, det enda jag tänkte på det var att ja, men då är de med team redan när de lever in i den här styrelsen. Mm. Och eh, jag hoppas inte att det kommer påverka att de kommer att bli liksom. För att vad jag förstår det som i förra tillfället var ju att de kände sig utstött och de var inte med i besluten. Nej. Eh. Mm. Så jag hoppas att de har lärt sig. För att de har ju en historia ihop nu, och jag hoppas att de kommer kunna se till så att det inte återupprepas det som hände 2017 eller vad det var liksom. mm. Jag tror att det som är skillnaden är att då var situationen så att då var det i princip fyra nya och fyra gamla, mm. vilket kanske inte var en ideal sammansättning när man försöker få en förändring till stånd. Nu, nu ser det lite annorlunda ut, men jag tror att det är viktigt att hoppas att man också har lärt sig lite att också om man vill framåt och förändra till det bättre så kan det krävas visst tålamod både i takten och sättet man försöker få förändring till stånd på. Men... Och det här är också lite grann som att det jag pratade om tidigare med att vi inte ska gå in. I, eller att jag inte vill gå in i våra taktikanalyser. Ster jag såbet. Jag lämnar det öppet. Till dem och andra att bedöma det. De har bättre insikt och det finns andra som har bättre insikt än vad jag har. Så att. För att runda av det där så tycker jag att det är bra att man äntligen kom till skott. Och då liksom kallade det till ett digitalt årsmöte. För att det behövs ju liksom en, en styrelse på plats som kan börja jobba och blicka framåt. Även om det kanske var bra att liksom... Man kunde köpa sig lite tid och där man kunde parera och ha tid att ta fram ett nytt förslag. vilket ju ändå liksom, Det här nya förslaget är ändå en slags. Det får man ju se som ett efterspel till det urusliga ekonomiska resultatet som presenterades väldigt tätt in på det ursprungliga datumet för, för årsmötet. Men eh, det är heller inte bra liksom att finnas i ett vakuum där de som formellt sitter i styrelsen inte ha för avsikt att fortsätta och en del av de här som jag har pratat med som, som är föreslagna och ingår det är redan liksom tidigt de står liksom och stampar och vill ju börja jobba jag tycker mm. att det är liksom eh, högtid att de får göra det ja verkligen, det är ju, det är ju hög tid som du säger att de får komma in, de som vill jobba mm. eh, sen kan man väl också säga det att eh, det har ju dagarna, eller om det var till och med idag, idag till eh, och med. kommit ut eh, Budget och andra handlingar kring årsmötet och vi har väl inte riktigt hunnit analyserat dem i detalj mer än att vi sett att vi ligger efter på marknaden nu. Jag vet inte om det är något som man ska göra men vi ligger klart efter. Jag tänker att man borde ha sålt in Ganska mycket innan säsongen Men det är ju coronatider och så vidare Och vi, vi Vi har en budget där vi Ska göra ett litet minus igen Men jag tänker att vi I en kommande podd kommer analysera det där Lite mer istället för att prata om det nu Så jag tycker att vi istället Går vidare till att Prata om nästkommande match Som är Degerfors hemma Degerfors Som slog Brage i en, uh, en imponerande seger får man säga. 4-1 blev det och det målet som Brage gjorde var en riktig bjudning. Uh, jag ska inte säga att jag såg matchen men jag hade den på och det först ledde efter 30 minuter med 3-0 och liksom kunde spela av resten och det, de såg riktigt vassa ut. Uh, och Lever Ekrot i spetsen nästan både fram och bakåt i alla fall uh, bakåt uh, gamla BSK-bekantingen eh, Vad tror ni om DGF i år? Det var ju ganska bra förra året och Mm eh, Jag tror väl egentligen ingenting om DGF mer än att de hade ju liksom tippats eh, bli sämre i år med både tränarbyte och Björndal till, helt en Björndal va? Mm. Alltså så jobbig Du tror jag väl någonting? Ja, ja, ja Men jag är ju... Vad fan, jag är, ju... jag är väl här för att tycka någonting? Nej men jag menar det Det är nog bara som, jag, en omsättning Jag skiter i alltså jag säger så. det. Ja, jag, jag skiter mm. i Degerfors Och i Värmland och allt som hör till Värmland eh, Jag hade ju inte på förhand tippat Att de skulle slå Brage med 4-1 eh, eh, Ja det var väl det hela det var väl vad, vad jag har att säga om det där Ja jag kollade på Highlightsan Och eh, Från Deggfors-Brage-matchen så att säga. Och uh, det som kände som... Det var dels Brage som var så stabila för året och kände de här... när man såg om målen så var det ju inte det stabila försvarsspelet som utönt sett var VSK i år. Sen så såg ju såklart Deggfors för starka ut framme när de gjorde de här målen. Men... Uh, ja Det kommer känns att det kommer bli tuffare uppgift än vad AFC avser var uh, och vi måste steppa upp uh, ett hack för att uh, ta poäng och ska vi vinna så måste kanske spelet också bli ett snabbt bättre. Ja men det tror jag också. Jag tyckte att, alltså, att Degerfors på något sätt de såg otroligt alltså, fysiskt starka ut. Jag tyckte att Brage förlorade duell på duell På något sätt inte, Brage kändes som att de var inne i någon eh, Träningsmatchperiod fortfarande mm. Och nej, De borde inte vara så dåliga Som det verkade som att de var eh, men, men det känns som att Brage Var helt en drisen samtidigt som Degifors var väldigt starka Och verkar ha ersatt eh, Björndal på ganska bra sätt eh, Tror jag att Hans sätter gjorde två mål eh, det är lite intressant där du säger att, eh, att de vann det fysiska spelet. För att mm. vi har ju pratat men eftersom vi har haft Brage i serien under lång tid ju och det har varit ganska svårt för, för Brage så har vi i tidigare så här samtal kunnat konstatera att mot Brage så har vi oftast vi då som i Västerås sportklubb Grövigt tjoho eh, ofta kunnat uppleva liksom här lite juniormässiga medan de har varit ett fullvuxet lag mm. eh, och eh, då är det ju intressant om de liksom ja, blir nedtryckta fysiskt en sak som jag tycker är väldigt positiv med VSKO i år det är ju att vi har ju faktiskt blivit mer fullvuxna mm. eh, rent fysiskt alltså, det är bara ställa David Engström bredvid Berisha eller parkera Ribeiro på på mittfältet alltså jag tror inte man ska underskatta vad det där kan betyda, att vi är lite tyngre att möta också att en sån som Kostovic ju har byggt på sig rätt ordentligt, tror det är viktigt Superrätten är en hård serie mm. ja det känns svårt att bedöma den matchen utifrån vad man såg för att uh, det var också försvarsperspektiv Spelet, liksom, alltså det var liksom det ganska öppna lägen som eh, Degas gjorde mål på. Mm. Där liksom en ytterback stod och sov lite igen, och sen var det ett helt, helt, helt öppet nyckläge. Men det där som där att... vi alla vi tre hade knoppat in den bollen. Liksom. Så ja. att det... Men det kändes som att bra var i någon sorts eh, träningsmatch-mode fortfarande. Eh, första 30 minuterna. Så äh, de var helt en jag vet inte vad de pusslar med. Men du är, nu är jag lite nyfiken för mm. att ni, på er låter det som att det självklart är så att Degefors är ett tuffare motstånd än AFC. Hade ni sagt det för en vecka sedan, eh, hänger det här bara ihop med att de nu liksom vann 4 mot Brage? Det eller? klart det gör, för det Nej, är inte för... Ja men eh, ty, ty, Jag vet inte om jag hade sagt det för att eh, alltså, det är svårt att se ur en serie och AFC har haft en hel del omsättning liksom, som de alltid har så det är svårt att se, säga vad de står liksom. eh, och, och var bra redan förra året sen är det ju otroligt förvånande att de slår Brage liksom, som också var väldigt bra förra året och inte har tappat sig jättemycket mm. Nej, Brage har väl ändå känts som ett eh jag menar givet topplag Precis. i serien mm. men därför är jag lite nyfiken på om ni, om ni liksom verkligen har tippat Degafors för AFC i serien jag har inte ja. tippat någon serien ja, men om ni vore tvungna nu. Ja, är... ja om ni vore tvungna <laughs> nu Jo, men det hade jag nog ändå ja. gjort för att jag, mm. tror, jag tror faktiskt att AFC alltså jag tror att det är svårt att trilla ur en serie ser man ju liksom på Bromma pojkarna och så här, som åker rakt ur men jag tror inte att AFC kommer göra det som jag sa tidigare någon gång i podden här men jag tror att de kommer liksom inte heller vara ett topplag utan Ja, de kommer vara någonstans mitt i mitten, Men, en stabil uh -huh. lag. Det är ju först väl som det stabila laget. som kommer sexa. Som alla lag har svin tufft att möta. Gör man inte en bra match mot dem då förlorar man. Men de kommer komma sexa för de, ja, de, de har inte spetsen kanske för att. Mm gå upp i all allsvenskan. Man förlorar också mot Degerfors om man släpper in frisparkar från 45 meter så. Ja, men exakt. Ja, men det är ju så. Det är man det gjorde vi förra året. <laughs> ja, det... mm. Vad fint att du fångade upp den referensen. Ja, jag, men, jag nej, tänkte att det... det kunde vara ett avslutningsord eller. Jag vet inte, men det känns för fan, det känns för som det känns lite konstigt att prata om så en riktningsgivande match i omgång två. Men är det så att om vi vinner mot Deagerfors då går vi upp? Ja, men så är det. Bra. Hur mm. får vi se till att göra det? Ja, vinner man mot Deagerfors i superrätten i år, då går man upp. Då inställer sig nästa avgörande fråga. Eller vinner man båda matcherna mot Deagerfors, så är det. Är det det vi måste göra? Ja, det måste vi göra. Okej. Okay. För de kommer komma sex, de som kommer ta poäng av topplagen här. Störa, det är de som kommer att vara Störiga laget som kommer sabba Ja de är ju sjukt störiga ja. Det var det är, inga tvivel Men en annan sak då hur, hur ska ni se matchen Tänker ni så här: klättra på något Gunnebo -staket? Ska ni sitta hemma, ska ni gå på pubben Det är väl ändå oklart Men jag tror att det lutar åt pubben kanske För mig blir det Hemma med sonen jag alltså, klättra på stegar. Det känns inte värdet. Uh, och som sagt, det, det, det är ganska deprimerande. Men jag ville inte stå. Alltså, Balkonplatserna var ju grymma. För att då, kunde, då kunde man inte få den känslan av att vi var borta, supporter på den här arenan. Uh, men nu hemma matcher att inte få gå upp på ståplatser och, stå och stäppa sig som vanligt och köpa sin. Coppersmith eh, folköl eh, istället då att stå utanför arenan med en, skylväska. en skylväska. Med ja, exakt och eh, Parasol. En, en liten steg det känns inte värdet. så då väljer jag hellre att sitta hemma med min son och kolla på matchen iklädd full matchmundering <laughs> det är helt rätt i det då Fredrik eh, Nej jag, jag vet inte riktigt Jag tycker väl också att det här eh, Klättrandet inte känns Jättelockande Och så kanske inte helt ansvarsfullt nej. Heller Att eh, Att försöka så här, Ja, Att bidra till någon folksamling Där borta eh, Däremot så kan jag väl mycket väl tänka Med att man eh, Försöker Skicka ett uppmuntrande budskap till spelarna och sen cykla hem eller till podden eller mm. hur det ska gå till vet jag inte men, men äh, tycker jag att de ska känna att de äh, har supporterna med sig och bakom sig hela säsongen alltså på alla vis det går att uttrycka för att det var ju helt tydligt att det spelade roll äh, de här vad kan, vad, vad kan jag vara totalt liksom dryga 20 personer eller kanske 30 mm. personer som var där på Tunavallen mm. eh, och att det ja men bidrog att det är liksom så här, var en påminnelse om vad som finns och hur många som står bakom de som lyckligast som kunde vara på plats och eh, varje tillfälle att liksom förmedla det budskapet tycker jag vi ska ta på olika sätt och det får vi till att göra tillsammans på samma sätt som vanligt heja sport Esport, esport.